Hat a fiam jó képű fiatal ember volt. Ami a ösztövérség volt, azt nála mérsékelték Ingrid karcsú arányai. Magas volt és erős, örökölte Ingrid túlzott sápadságát. Az én sötét hajam és szemem ellenpontozta bőrének csak nem nőjes finomságát. A színei Angliában szokatlanul, drámaian hatottak, Épp az ellentéteként Szallinak, a hugának. Ő maga volt a ritka, mégis egyszerű csoda, az igazi angol rózsa. Gyermekeink szépsége zavaró. Van benne valami túlzás, amely megkérdőjelezi a szülőket. A legtöbb apa szeretné, ha a lányai csinosak lennének, a fiai férfiasak. De az igazi szépség megzavar. Akár csak a zsenialitás, inkább más családnak kívánnánk. Martin külseje és eleganciája zavarba hozott. Szexuális kapcsolatainak nyilvánvaló esetlegessége láttán meglepett, miért nem tartják veszélyesnek a barátnői. Végeérhetetlen sorban tűntek föl a fiatal lányok, akiket vasárnapi ebédeken vagy alkalmi társas összejöveteleken mutatott be nekünk. Megállapítottam, hogy a fiam szereti váltogatni a partnereit. Nem nagyon érdekelték a felé sugárzó rajongó pillantások. Ingridet ez mulattatta, engem kevésbé. Életfelfogása az egyetem elvégzése után megrémített. Az orvostudomány nem érdekelte, a politika sem vonzotta. Újságíró akart lenni, nekem úgy tűnt, a szemlélődő élethelyzet vonza. Sosem áltatta önmagát, sem minket. Egy helyi lapnál kapott állást, ahol mulatságos módon és talán bánatára politikai tudósítónak tették meg. Aztán 23 évesen újságírói gyakornoki állást kapott egy Fleet Street-i lapnál. Ott hagyta a kuckót, amelyet a garázs fölött alakítottunk ki neki, és keresett magának egy lakást. Ingrid örült a sikerének, tetszett neki az önfejűsége. Oly jó leső ellentétben állt barátaink fiaival, akik mindenben annyira bizonytalannak tűntek. Számomra azonban Martin talány maradt. Néha ránéztem, és úgy kellett emlékeztetnem magam. Ez az én fiam. Ilyenkor kérdőn nézett vissza rám, és mosolygott. Tudtam, hogy az alakításom Martin esetében éppen csak elégséges. Szallivel valamivel jobban boldogultam. Komoly és aranyos lány volt. Csekély festői tehetségét a tőle telhető legmagasabb szintre fejlesztette. Egy hirdetési vállalat tervező részlegénél lett gyakornok. Kiteljesedett hát a házasságom, a maga világos körvonalaival. Hűséges férj voltam, hanem is szenvedélyes, gyerekeimmel, szeretettel és felelősség teljesen bántam. Biztonságosan elkalauzoltam őket a felnőttkor kor küszöbéig. Vágyaim a számomra fontos és becsült területeken teljesültek. Anyagi gondok nem gyötörtek, volt ugyanis elegendő jövedelmem és magám vagyonom is. Lehet-e ember boldogabb? Betartottam a szabályokat. Elnyertem érte jutalmamat. Világos célok, némi szerencse s íme itt álltam ötven évesen a siker csúcsán.